אם אתה מוכן. אתם מאזינים לרדיו קסם 106 FM. קסם של רדיו. לא, לא, לא, לא, רדיו קסם 106 FM. עכשיו גם באינטרנט.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 Thank <laughs> you. ha o la הכל עובר חביבי, חוץ מהכל עובר חביבי, ואיתנו כאן באולפן, אמי מנדלמן. מנסים שיעבור, אבל זה לא עובר. וקיקי רוטשטיין. התעוררת, קיקי? אתה מדאיג אותי, נו. וקיקי קיבל את המיקרופון הכי דפוק היום. כן, שומעים אותו לא מיודע. קיקי קיבל, קיקי קיבל. מה לא שומעים? בסוף, בסוף ישמעו, בסוף ישמעו. ובכן, מאזיננו בעלי הזיכרון הארוך, יזכרו שעמי היה כאן לפני, היה כאן לפני. אני לא זוכר. כן. ומה יכול להיות יותר טוב מעמי לבדו, עמי וקיקי, חצי הכל עובר חביבי, חצי החשוב. הכל בגלל קיקי. הכל בגלל קיקי... אנחנו חיפאים קודם כל, אנחנו חיפאים שנינו. ואני, היה לי פתק של להקה צבאית שקיבלו אותי, אה. אבל רציתי להיות גיבור, תורידו, או... תלכו אותי לסיני, וזה, עד שלהקה תרצה אותי, אבל אח... אחר כך קשה להוציא אותי מהתו שם. וקיקי שמע עליי... יש שמות בעיר. קיקי הביא אותך. מאיתן גרסנר, מפיקוד צפון, הלהקה, חצוצן. פתאום עלה לי רעיון. יוני, בוא נתחלף, שקיקי ילך לשבת ל... קודם כל, דבר קצת, יוני, בוא נדבר. שלום, שלום. יוני איתנו. יופי, יופי. גם יוני בא גם פה, בוודאי. אנחנו לא... הוא מהריהוט, זה לא... אבל פה יהיה לו דיגיטל דיליי כזה? מה יהיה לו? זה בסדר. במיקרופון הזה. זה מיקרופון דפוק, וזה מיקרופון בסדר. בוא נחליף את המיקרופון. הנה איש יודע לבצע את זה. הנה, המיקרופונים החליפו מקום. וואו וואו. ועכשיו מה קורה? עכשיו שומעים מצוין, מצוין ונפלא. נפלא, יופי. ונפלא. ויוני יתקן את זה בתוך המיקרופון שלו בשנייה. עכשיו אפשר להתחיל. עכשיו שומעים אותי? עכשיו שומעים אותך מצוין, מה עשית? החלפנו את המיקום, אתה רואה? מה בא לכם לדעת? מה אתם רוצים לדעת, אדוני שר? נתחיל בפסטיבל מספרי סיפורים. אז מה הולך להיות? אוקיי, פסטיבל במוצאי שבת הקרוב, 11 לחודש. כן. אנחנו נהיה עם יוסי אלפי על הבמה. הפעם בלי יובל, אלא עם משה סימן טוב יובל. וקצת נספר סיפורים על מה היה לפני, אחרי... הוא ישאל, אנחנו נענה. ושלומית תהיה שם. כמובן. כן. אין, אין, אין בלי שלומית. לא קיים יותר. זה כבר הבנו לאורך הדרך שניסינו וזה לא עבד. <laughs> אז זה, זה יהיה <laughs> עם שלומית. אז בוא נחדד רגע את העניין הזה. אתם ממשיכים להופיע עם שלומית. כמובן. ומשה סימן טוב שהחליף את יובל. וזה ההרכב. עד, ש... עד שיובל יתרצה. וזה ההרכב. כן. כן. יובל... <laughs> לפני שהם התגרשו, הוא לא יודע מה לעשות, הוא היה במצוקה, אז הוא קודם התגרש מהלהקה, זה היה יותר קל. זה היה... אפשר להתגרש משלומי. טוב. וגם כך... לא? לא קל. לא, מה היה קודם לא. כן, כן? זמנים, אני לא זוכר. מה זה חשוב? קיקי לא זוכר כלום. אבל בקיצור... אתה מזכיר לו. בקיצור, יהיה נחמד. תהיה פטפטת. ואם נצטרך לעצור את עמי בזמן, אז תהילות יהיו ארוכה מדי. איך זה מגן. בדיוק יהיה? מישהו יהיה שם... יוסי יהיה שם? יוסי איתנו על הבמה. אתכם. הוא הפך להיות הצלע החמישית. כן. על הבמה, עם נגנים שלנו, נשיר, נספר, נעבור על ההיסטוריה, על ההיסטוריה, ההיסטוריה, ההיסטוריה שלנו. על ההיסטוריה של חביבי. כן, ואנקדוטות פה ושם. ראיתו. נראה מה ילד יום. כן. זה כזה חצי אינטרפד ככה, משהו. נותנים לזה לחיות על המקום, יש לנו... זה יהיה חצי אלתור. קיקי, בצילום שעשית לנו שם עם יוסי... נו, מה לא אמרתי? אני עשיתי לו כבוד גדול, אני ירדתי מדרגה אחת והיינו באותו גובה. מה אתה רוצה לרמי שאתה גבוה? בתוכנית אנחנו ננסה, אנחנו נשמע כמובן הכל עובר חביבי, אבל אנחנו ננסה לנגוע גם בדברים נוספים שאתם... חלק מהם, למרות שאולי יש מאזינים שלא יודעים שאתם חלק מהם, אבל, אבל, אחרי ששמענו את חביבי, שזה בעצם ההתחלה של הכל עובר חביבי, זה היה מופע בעצם. כן, זה, זה בעצם היה, זו הייתה הצגה. וראיתם כי טוב. ממש כי טוב. אף אחד לא ידע. אצדי אמר, לא... יאללה, בוא נמשיך. אף אחד לא האמין. באמת, התכנסנו, נסות. באנו לפה כי אנחנו חושבים שאתם האנשים היחידים שזוכרים אותנו. <laughs> אז באנו, זה מקום, זה בית מצוין פה. בוא נעשה שזה סקר שוק. נצא החוצה, נשאל כאן. לא, אבל יש הרבה שזוכרים. לא, יש פה עוד שלושה אנשים. אבל פה, פה. כל כך אינטימי המקום הזה. שלא זוכרים את חביבי? אני חושב שאתם לא באמת צריכים חגיגות חמישים כדי שידעו שאתם פה. שעברו חמישים. שעשיתם משהו, יש כאן הרבה מאוד תקליטים שאומרים שעשיתם משהו. שעשינו משהו, כן. ואחד הדברים שעשיתם היה, בסופו של דבר, גם להגיע לאירוויזיון. בשמחה, כן. עכשיו, הסיפור של למה לא הגעתם קודם לאירוויזיון כבר ידוע וסופר. דשו ודשו ולא ניגענו. לא, לא, לא, לא, לא זה ניגע מה בו. שחשוב, מה שחשוב שהגענו. הגעתם. ומה שחשוב... ש... ובשיר מצוין. שיר נפלא, שעד היום אנחנו אותו, בכל מופע נהנים ממנו כל פעם מחדש. וזה כיף, זה, זו הזכות. זה בקרב החוגים האלה של חובבי אירוויזיון, הוא נחשב השיר הזה, זה שיר פופ מצוין. גם אני חושב ככה. הלילה ליללה. אז שוקי לוי, יובל ושלומי כתבו טקסט, שוקי מנגינה, עיבוד של דת שרים עם שוקי לוי, והנה התוצאה. והנה. הלילה. אירוויזיון כמה? 81? אחת. אחת. Shabbat Shalom. הלילה נציג ישראל לאירוויזיון 1981. לא זכה, אבל נשאר כאחד השירים האהובים ביותר שייצגו אותנו באירוויזיון. על דעת כולם. ברור. זה שיר. בוודאי. אבל גם זה וגם חביבי צריכים להתחיל איפשהו. ואצלכם, אתם הייתם בלהקה צבאית. שלושתכם, וגם רומן שרון, עליו השלום. זה היה להקת התותחנים? תותחנים. Ay, אתם לא התקרבתם אי פעם לאיזה תותח אמיתי, נכון? לא, ראינו אותו רק מהצד. כן. בקטמריה היה איזה תותח דוידקה כזה. כן. טוב שלא התקרבנו. לא, לא היה לכם את העונג לשמוע את היריות? הופענו אופה בכיפורים. אני ככה שנתיים וחצי, תאמין לי. בכיפורים אני הופעה. באנו, פתאום, אתה רואה חול, חול, שפצצה נופלת, אני לא יודע מה, לא יודע איך קוראים לזה. פגז. כל החיילים יש להם שכפ"ץ, יש להם קסדה, כל התותחנים. ולכם יש גיטרות. גם זו גיטרות, לא <laughs> כן? כי הוא אנחנו הולכים <laughs> <laughs> מתחת לתותח פה. <laughs> יואו, יואו, <קופה> איזה תותחן. <זאת נהיית>. <laughs> ובעצם, <laughs> אז מלהקת התותחנים יוצאים, יוצא הרכב ויוצא... זנר סולן, כוכב, רומן שרון, שהקריירה שלו נגדעה מוגדלת. ופרחים בקנה. ופרחים בקנה. שסחב את התקליט הזה של הדקה. פרחים בקנה. ועד היום בכל טקס של תותחנים. כן. ויהודית שוורץ עכשיו היא... קוסמטיקה. יהודית ריבר? כן. ג'ודי ריבר? ג'ודי. היא בקשה מאמי. זה זמנים חדשים, אנחנו צעירים, ג'ודי. כן. והיא הייתה חניכה של בית אתה יודע? הבאתי אותה, אני גם הבאתי אותה. לדעתי אתה חנכת את כולם, את עד מלא. יצא לך להיות מפקד הלקה, כמו ירדן ארזי בהקת הנחל? הוא היה המפקד של המפקד, הוא מינה את המפקד, לא איש צבא מינה את המפקד של הלקה. קיקי מינה את חיים טראגר, אני הבאתי את המפקדים. הוא כל הזמן, הוא יודע, הוא קוסם קיקי. אני הייתי להזיק את השלט רחוק. אז בעצם אז... הוא אומר לי, נזרעו זרעי המנהל שאתה גם כן. משום מה, כן. כן. סוג של, כן, כבר אז. ועמי בטח העדיף להשאיר את הכל בידיך, שתעשה מה שאתה רוצה. עמי העדיף לנוח, לישון, אל תפריע באירוויזיון, לפני שעולים על הבמה הם חיפשו אותי. אבל הוא יודע איפה למצוא אותי. אני לא אספר לכם איפה הוא נמצא דקה לפני שעולים על הבמה. גם משידור חי בטלוויזיה, שדן שלון קורא לנו, והאיש איננו. הוא איננו. חבר'ה, אני חי בסרט מצויר, אני גר בסרט מצויר, זה העיסוק השני שלי, סרט מצויר. זה העולם שלי. כשאני יוצא מאולפן של סרט מצויר, אני סובל. אז... אז בעצם סרט מצויר. כן. אז בעצם יצאתם כשלישייה מגובשת מלהקת התוכנים. התמזל מזלנו שהיו איתנו, סביבנו, אנשים מאוד טובים, שזה גילידור, אח של יובל. ויוני רכטר שהיה איתנו בלהקה. ועשינו כן. מוזיקה. כל הזמן ישבנו פה בחולון, קרוב, וגרנו פה בווילה בבית של סבא וסבתא של חובר. למהות שהמלאכים, הביצוע המקורי בישראל, הוא של אפוס ש... אנגרון. נכון. זה כן. מוקלט. לא, אז עשינו שירים מקוריים. זה לא מ... נכנס לתקליט לא <נכנס תקליט> שעשינו, כי הוא היה שיר רציני קצת וזה, ושם היו שירים כל מיני... זה שיר אקלקטי כזה של כל מיני חומרים, כל מיני מכירים, מכירים לא מעט שירים של אפרו זנדרון. עכשיו אני אגיד לכם מה הפייבוריט שלי, אנחנו לא נשמע אותו עכשיו, כי כבר השמעתי אותו הרבה פעמים אצלנו. זה טוב יהיה. אתה לא צודק. יהיה טוב. זה שיר שחייבים לח... לחשוף אותו, זה אהוד נור. יופי של, מ... של שיר. בגילי <חפח> איזה שיר, וואו. אנחנו כן נשמע אה, שיר שבעצם... מה... <חפח> <חפח> <חפח> לי... מישהו עלה לי פה ולא היה צריך לעלות פה. רגע, לא צריך. אבל זה היה יפה, הערב. זה היה יפה? מעניין. anyway, השיר שאנחנו נשמע, הוחלט בשני ביצועים. הביצוע השני זה של הנשמות הטהורות. היה כאן איזשהו סיפור של מי קיבל את זה ראשון, או מי יוציא את זה ראשון לרדיו. נורא ברור מי קיבל את זה ראשון. זה אנחנו, כמובן. ואז הם עשו את זה. לא, זה לא היה ככה. לא, יצאנו ל... אנחנו ישבנו עם מטי, הכנו את השיר, הקלטנו, ובעוונותינו, נסענו לחודשיים לארה״ב. דרך הסוכנות היהודיות. ומטי אוהב לפזר את השירים שלו, שיהיה עוד קצת באוויר, מה קרה? הכל בסדר. מטי היה זקן קצת כבר, אז הוא מכר פעמיים את אותו מוצר. חזרנו לארץ, אנחנו שומעים את זה ברדיו. חזרנו לארץ, הנשמות הטהוריות. הנשמות הטהוריות. רצנו להקליט עם גילי ועם... וואו, זה היה כבר מוקלט. הכל היה מוכן. אני לא חושב... לא הוצאנו כאילו... בגארט, הלכנו לגארט, קיקי. כן, כן. הקלטנו... בקיצור, כאילו יעני הצדק נעשה. אנחנו זכינו במקום ראשון בגלי צה"ל, בצד הפזמונים. שתי הלהקות הרוויחו מהעניין הזה כל אחד קיבל את התקליט זהב שלו. אצלנו זה היה בגל"צ, בגל"צ הגיע גבוה שלהם בכל ישראל. And I don't have to do anything else Nothing else Nothing else Nothing else Nothing else Nothing else I want the night I want the night Nothing else 阪rebbe <laughs> <laughs> <laughs> Thank you. נגמר לי הערב, שלא ייגמר, עורפת הלילה, שלא ייגמר, שלא ייגמר לי, שלא ייגמר, שלא ייגמר לי, שלא ייגמר לי, שלא שלא שלא לי. תגמור כבר כמה זמן אתה שם את זה. בדיוק, אז בוא נשמע עוד משהו של אף אוזן גרון, וזה נקרא מלך במלונה. ואני הזכרתי כי שיר שמתי כתב, היא אימא של לפיד. שולמית לפיד? כתבה את הטקסט הזה. כן, אני זוכר. שולה לפיד? בוא, בוא, זאת אימא שלו. תבדקו את זה. כדאי לבדוק. תבדוק מי כתב. אהיה מלך במלונה. יש לך דקה וחצי לחפש את זה. וזה שיר פאן פאן פאן כזה שמעתי, עשינו איתו. ואנחנו שם כל מיני דברים מצחיקים מאוד קורים בשיר הזה. זה סוג הומור פנימי, זה חסר. נו, אז נגיד לרובי, יאללה, תעלה כבר את מלך במלונה. הנה, הנה, תשמעו. אף אחד לא מכיר את השיר הזה. בוא נשמע. תשמעו. ع عش خ Thank <imitation> you. <imitation> שיר וש... לא משמיעים. אתם מכירים את מתי, הוא... נכנסים לאולפן, אתה לא יודע מה יקרה. ופתאום זה היה כל כך... זה היה משהו, צחקנו... זה היה הרבה הומור פנימי, הרבה... כן, כן, אברהם. אברהם הוא המלך הפלאפל. חסן הוא מלך מרוקו. יחשמק חסין. אני עשיתי, איתו. בקיצור נהנינו, בו. בקיצור, כן, ו... היה, אבל בוא בנס... כאילו, אנחנו נהנינו עד שלב מסוים. כי בלב מסוים, שזה היה פסטיבל הזמר... 73. 73. 70... אתה יודע, שנים. ליל חניה. בדיוק. <ספק> בפסטיבל הזה היינו, ליווינו את כל הזמרים שהיו, והתעקשנו שכל פעם יקראו, יזכירו את שמנו. אף אוזן גרון. פעם ראשונה זה היה בסדר, פעם שנייה זה כבר התחיל להיות סוג של... בדיחה, פעם שישית זה היה בלתי אפשרי. ותל אביב, עפה זה גרון, ושלישיית בנות חווה, וכל פעם עפה זה גרון, וכולל בליל חניה, היינו צריכים להיות גם שם בבמה, עם חנן ועם... כבר שם העם התחיל אז בקיצור, זה היה מצד אחד סוג של הנאה, מצד שני סוג של סבל, והחלטה, של no more. זאת אומרת, יותר... לא נלווה אף אחד. אבל, אנחנו... לפני שאתם מחליטים את ההחלטה הזאת, שמביאה אתכם בסופו של דבר להכל עובר חביבי... זה אחד הפסטיבלים, סליחה, הכי חזקים שהיו. מבחינת החומר שהיה שם. ואנחנו היינו בכל שיר כזה. יאללה ויבוא... ושלמה, פתאום כמה... בבוקר. אה, והיינו צריכים להשאיר גם את... עם רותי נבון והייתה לה תאונה. נצח ישראל. נצח ישראל. זה שיר שרותי הייתה צריכה לשיר. איתנו. ואנחנו היינו צריכים גם איתה. וסיפורים, חבר'ה, סיפורים. הייתה לה תאונה, ושרו את זה מנטה מאסטי. נכון. להגיד משהו, הפרעת לו. ברור. בוא נחזור. לא, לא, זה בסדר. ADHD, סקיוזה. בסדר. אני חולק. לא רשמי, אבל כן. לא מאובחן, אבל כן. לפני שאתם החלטתם שלא, אתם עדיין כן, אתם, מה, בנירה שלא בנירה. לא להיות אלה שעושים קולות. אה, אוקיי. אה, אתם בעצם עשיתם קולות ללא מעט אה, דברים. וואו, ואני וואו. רוצה להשמיע שיר, שהוא אחד האהובים עליי, וזה שיר שבעצם אה, עשה קריירה לכמה אנשים. ראשית, הוא עשה קריירה לסמדר שיר שכתבה. שנית, הוא עשה קריירה לאבנר גדסי. ששר. חמוד אבנר. והקולות הלאה, שאתם עושים שם, זה אולי החלק, זה והעיבוד, אלדד, נכון? של אלדד, כן, כן, עיבוד גדול, כזה גדול. כי עם כל הכבוד לאבנר, אנחנו רוחשים לו הרבה כבוד, העיבוד והקולות עושים זה את העבודה. לא שמעתי את זה מאז, אז. גם בליל חניה, ההכפלות האלה, זה נותן כוח. והפזמון של... כל זאת היה אתמול עם הקולות שלכם והבאס שמה ו... אני שומע את זה, עד היום זה מגליץ. תזכיר לכם אחר כך משהו, תזכיר לכם עשינו משהו עם צביקה, עם צביקה. קיקי. רגע, בוא נשמע את זה. אבנר, נהדר. Shalom Olai chashab Sh'eafshar H'akol Lashalom H'yad Sh'ezeh Loka Emerti Rake Laitrao טוב, עשינו, אני לא יודע למי לא עשינו. עופרה חזה. הזכרת צביקה. עופרה חזה בשיר של יפי נצר של... כן, איך קוראים לזה, נו? איך קוראים לזה, נו? אני לא זוכר. מישהו הולך איתי. יש שיר שעשינו עם צביקה פיק. שהוא? תראו, כל הדברים האלה זה אלדד, אלדד היה מאבד ה... הוא רץ מאולפן חבר'ה, בואו, אני עושה עם זאת, אני עושה עם זה, אנחנו עושים זה, זה, זה. וככה זה הגיע גם ליאיר רוזנבלום בליל חניה. ככה זה הגיע אליהם, והיינו זמרים של אולפנים כאלה. עכשיו, הקרדיט תמיד היה קולות אף אוזן כל... או השיר מושלכם. ובכל בכל, מושל בכל מקום פתאום שם... שיר יש נעדב. שיר שקוראים לו רינה טיל. שיר נהדר. רינה טיל. אנחנו יודעים על יוצא, מי הוא אני נכתב, כן. רינה, רינה, רינה, כל זה, זה נורא מצחיק אותי היום. <laughs> זה כי זה אני התלהבתי מהזמרים יודע. השחורים האלה ש... <laughs> חלמת להיות פול רובסון. עשית לא מעט קולות, לא? והיום אני ממשיך את זה בסרטים, בסרטים מצוירים. אתה יודע מה הוא עושה? קח את הליסט של... בובספונד. בובספונד. אני אוהב כסף, כסף, כסף! כסף, כסף, כסף, כסף! בובספונד! מוכנים ילדים? אז תגידו! או! עוצרים אותי ברכבת, כל מיני חבר'ה צעירים, פתאום מישהו, עם אוזניות יושב, אה, מי? שילמת את הלמודים, איזה חבר'ה צעירים, אני התחלתי לנסוע באמת בר... בר... בר... ברכבות מאז ש... איזה תענוג. <laughs> <laughs> תראו, אנחנו כבר ב... נכנסנו לחצי השני של התוכנית, <laughs> ו... כבר? כן, מה לעשות, <laughs> אתה רואה? לא יכול להיות. איך עובר לו הרבה זמן? צריך לתת אולי עוד איזה שעתיים. בטח, נו, כאילו. בוודאי, בוודאי, אנחנו... אנחנו חייבים, כי זה לא יספיק. אז אנחנו הולכים עכשיו מה... אוקיי, נבעה ההחלטה, ואמרתם, אנחנו עושים קולות, הכל טוב ויפה, אבל מה עכשיו? מגיע לנו במה משלנו, בואו בוא נמצא את הבמה הנכונה. ואז אמנון ברנזון הציע את קול uh, עובר חביבי? אנחנו באנו, חיפשנו מפיק, והסתברנו בין כמה וכמה, ובאנו עם הרעיון לעשות uh, מופע שמשלב... גם שירים באנגלית, כי אז עשינו חי... חיקויים לפלטרס וכל מיני דברים. אנחנו חזרנו מארצות הברית בטירוף נוסטלגי. לדעתי אנחנו היינו הראשונים שהביאו את הקטע הנוסטלגי, ואחרינו ואחרי, אחרי, עשו את ה... הסרט הזה עם צחי נוי, נכון, אינו, אחרינו עשו לוח בעקבותנו, אחרי לימון זה היה אחרי... שבעים ושמונה, זה היה בעקבותנו, לפנינו צדי עשה את הטוב uh, הרע והנערה, שזה גם היה כן. שירים ישנים, אבל אה, זה יותר שלושים ארבעים כזה, בין, נכון, נכון, ואנחנו עשינו פיפטיס סיקטיס, בקיצור זה רצינו לשלב זה... בין קלאסיקה ישראלית לבין כל השירים שאנחנו עוברים לשיר. פרנד זום רצה רק בעברית, שאת השירים הרוסיים נתקן למה שהוא עשה. אמרנו לא, לא, לא. הוא אמר, בוא, אני יוסף לכם זמרת, שידך אותנו למיכל טל. הפגישה לא עלתה טוב, לא התחברנו, כי היא עשתה עוד פעם שאתה נלווה, ואנחנו רוצים לשיר. ואז אמנון אמר, טוב, יש לי רעיון. מי שזה אומר שאני עובד איתה. אבל הוא רצה שירים ישראלים, אז אנחנו אמרנו לא. הוא הביא תשלומית. הוא זה ש... הוא זה ש... אז איך אתם כפיתם את הקונספט, או... זה עבד יחד. לא, לא, לא, זה עבד יחד. הקונספט נבנה יחד. בעצם הלכנו לאהוד מנור. אהוד. הוא זה שבעצם הביא את השם, הוא זה שהביא את השירים. הכרנו אותו מאף אוזן גאון. הוא עבד עם... כן. הוא טוב יהיה. לא רק זה, גם יש שם שיר חגיגה. אני זוכר אותו, ו... בקיצור יבל... היינו, ב... היינו בקשר איתו והוא עשה אז את הטוב הרבנה, הרב הוא זה שיביא אותנו לגאולה, והחלטנו לעשות, ואהוד אה, אהב מאוד נוסטלגיה, כן. נוסטלגיה הוא גם סמך על אהוד, פרודי, אחר, משהו שעוד לא עשו אז, ואהוד הביא את צדי, וצדי הביא את נעמי שמר, זה מתגלגל <laughs> ככה. כן. אתה מבין, היה לנו מזל גדול. חבר מביא חבר. היה שצדי הביא את נעמי שמר, אז יש לנו את לילה בחוף אכזיר. שזה אחד העיבודים הכיפים שיודד עשה. נעמי, אני חב ל... ואפילו שעמי שר, זה לא יש לי חוב לנעמי, כי אנחנו הופענו אלפי פעמים בפני קהילות יהודיות בהתרמה של כסף למדינת ישראל, לבונדס ולדברים האלה. והשירים של נעמי... כשהיינו שרים איזה קרומיינוס און ובודיה, קאנטנדו, בדרום אמריקה של יהודים מרטו את העברים שלהם, כי זה יותר... מרטו את הגבות. עוצמה, יש לה של נעמי, וזה עבר גם בכל מקום בעולם, בכל שפה. שאלנו פורטוגזית, שאלנו באנגלית, וזהו, תודה לקרן היסוד שעשינו איתם טור עולמי. זה השכילו בערים הגבוהים של... מצאנו שבטים יהודים ב-אני לא יודע איפה, ערי ערערת. איפה? ככה מוצאנו. במוסקבה הופענו, באוסטנקינו שם, כל מיני מקומות. ברוסית? גם, גם. ככה הגענו לג'ני. לשפיץ, לילה בחוף אכזיב. בואו נזכיר לילדים שבחבורה, שזה מתוך סרט שנקרא דליה והמלאכים. נכון. אה, כן? והביאו שחקנית צרפתייה בשביל העירום, עירום מהגב, ורוניק ונדל, כי אף שחקנית ישראלית, לא הייתה מוכנה לעשות את זה. היא לא הייתה חשפנית במקום שהופענו שם בין לא, אבל היא הייתה יפה, היא הייתה יפה. check in. myχ no sé with mes זה הצלילים המופלאים של פטר ורטהיימר, שחסר היי, לנו פתר, כל כך, שעזב אותנו מוקדם מדי. וגילידור גם שמנגן עדיין, ונפלא, וסביבה טובה, וילדה שעשה את העיבוד הזה, מה עוד צריך? בעצם, אתם השכלתם, כמו שאומרים, להיות מוקפים באנשים שכל אחד מהם הוא אשף בתחום שלו, וביחד יוצרים תרכובת, שהיא נדירה. ארבעה נתח... אנשים... נתחיל עם, עם ההרמוניות שלכם, שהן מושלמות. והעיבודים, אלדד. אלדד, ואחר כך ירוזלב. והמוזיקאים נשמע. שמלווים אתכם, גם ו... בהופעות, גם בהקלטות. בא... AE... Evet. ובחירת השירים. <מח> <מח> ז... <מח> אני... זה פשוט גורל. זה לא ייאמן <מח> <מח> אר <OSL2> <מח> ארבעה אנשים שונים בתכלית. אחד מהשני, אין... עד כדי קיצוניות. <laughs> שונים, כל כך שונים. איך באמת אתם סביבנו, סובלים אחד את השני מאז, <laughs> מאז הלהקה הצבאית? כי אנחנו מעריכים, <laughs> מעריכים, כן, למרות כל הדברים שהיו, מה שהיה, מה שהיה, הללויה. מה שהיה בינינו. יש הערכה. תראו, אני אומר שזה משפחה. אני בכלל, כל הזמן הרגשתי שדברים, מתי יצליחו, מתי לא. הם, ישבנו תקליט של עפו זנגרון. אני אומר, חבר'ה, חנוך חסון אומר לנו, בואו תקליטו את זה, תקליטו, תקליט. קיקי אומר, לא, עוד לא מוכנים, עוד לא מוכנים. אני אומר, חבר'ה, אם אנחנו לא באים עכשיו, אני עוזב אתכם, אני עוזב. ש... הכל ש... מוכן כבר, כל העיבודים, אני לא יכול כבר, זה יוצא לי מהאוזניים, בואו נקליט את זה. הוא אמר איזה מעצלות, הוא לא רצה לעשות את זה חזרות. <laughs> <laughs> הייתי נרדם <laughs> על הפסנתר אצל אלדד. <laughs> <laughs> ובוא נקליט את זה כבר. ויצא... אתם לא מבינים איזה את גדולים אתם. אני... יצא תקליט שהיום הוא נדיר. כש, כש, <laughs> זה, כשהגיע עם <laughs> שלומית, ההרמוניה, אני אמרתי, וואי, וואי, אני הלכתי הביתה לאשתי ואמרתי, לא, היינו חברים, אז נוי. <laughs> <laughs> אמ, אמרתי לה, לא, נעמי, יש לי... עד סוף קץ חיי, מרבד אדום של מוזיקה שהרמוניה מדהימה, אי אפשר לשבור דבר כזה. והלהקה הזאת זה עם שלומית וזה, וואו. זהו. אבל זה קצת התפרק לי בדרך, אבל... כמו כל משפחה טובה, לא? ברור, ברור. אבל הנה, אבל שלומית עכשיו, יש הכל עובר לך בייבי. יש את האח האינטראקטיבי. כן. הייתם רגשימי, כן, כן. כן. כן. חבר'ה, מה איתכם יאללה כבר? יאללה כבר. יש את האח השכול, yeah. יש את האח הפילוסוף. לגמרי. Yeah, yeah, ויש את האחות, ההם, ההם הגדולה. שרקיק יוכל לסביר, לסביר כן. מה... זה המזל איך... שלנו. היא המזל כן, שלנו כן, באמת. כן. שזמרת ענקית, עד היום, שרה מרגשת, נפלאה. אין, זה... הטקסטים האלה וה, והמוזיקה עובדים היום. כל המילים האלה של נוחי כל... אהוד, עובדים, זה עובד ביתר שאת כיום, עם כל הסבל הזה ו... של השנתיים האחרונות. סיוט עוד הזה. עוד פעם, מזכירים שוב את אהוד, וזה מוביל אותנו לתקליט הבא, שזה סטייה מהתקליטים של חביבי. זה... זה נקרא שיר לדרום אמריקה, ש... תוכנית רדיו במקור. כן. אהוד כתב טקסטים עבריים לשירים. אהוד תרגם מיליון דברים. וקיקי שר. סולו. מה אתה אומר? יפהפה. יפהפה. אלפונסינה והים. שיר שאחר כך היו לו עוד ביצועים. בלי סוף, כן. אבל אני חושב שזה הראשון. יכול להיות. אחרי מרסדה סוסה. גיקי, שומעים אותך, תן לדבר, תן לשמוע אותך. הנה, זה מנגן. ‫הגלים כיסו את פני המים כחולים, ‫מלח וקצב. ‫איזה מין כאב את קולך השתיק, ‫איך אותך הכניע כאב עתיק. הגלים סובבו ועטפו את גופיה ‫ונשקו לעיניים. הם מתחתה היא בלב הים הגדול אלף שירה היא. למה אלפכסין עבדנו לשם? איזה שיר חדש ביקשת לך בים? נשמתך נישאת לה ברוח נוחה. לא תשוב לכאן Thank <tries> you. בנות הים שרות לך מאז לכתך, אלמוגים הניחו ליד ביתך. מעגל נוצץ, גיא זהב, וכוכב מרצדים, סובבים יום ולילה. לא יודע האיש את הדרך רע. רע ולמעלה. איזה מין כבד sinشtavio 0 יש ליבים נוכח. מה זה קיקי. כן, יש גם דברים כאלה. על פסיעה והים. אתה קצת, זה די מפתיע לשמוע אותך כסולן, ועוד בשיר כזה. זה נעשה אחרי שאתם כבר הכל עובר חביבי. כן, ואתם ו... קופצניים, ואתם אה, זה, ואז פתאום... כן, כל הפרויקט הזה... המון סוגות, היה... המון סוגות אנחנו עשינו בחיים <אח> שלנו. הפרויקט הספציפי הזה <אח> היה נורא מיוחד, זה הגיע אלינו במקרה, ועם כל כך יפים, ובני נגר יעשה העיבודים באמת, ועשינו באמת הרבה מאוד דברים, הרבה מאוד דברים שונים, ויש דבר אחד שתמיד אני אומר, עד שהגיע ירוסלב. כשהגיע ירוס רבי קובוביץ' הוא זה ששם אותנו על הפס ייצור של חומר מקורי חדש שלנו. מאז יצאו כל השירים המקוריים שיובל כתב, יובל ועמי כתבו, ועשינו איתו באמת דרך מדהימה עם שירים ועיבודים. אוי, נתן זך, לא דיברנו. ועכשיו אנחנו מגיעים לעבור את הגבול. זהו, <זה, זה התקליט. שזה... שזה מחזיר אותנו למה שישראל נאלצה לעשות בש... זה מחבר אותי למציאות של היום, שבשנתיים האלה אנחנו עברנו את כל הגבולות להגן על עצמנו, וזה לא ייאמן, ועם הפרזידנט הזה, <laughs>. ש... שעושה משהו ו... ומאחד פה את כל העולם פתאום, בגלל שהוא לא, לא שואל אף אחד. כן, רק שיהיה טוב, רק שיקרה ושיהיה טוב. שכולם ירדו על טראמפ ותראו מה קורה עם הטראמפ הזה. זה לא ייאמן. כולנו מקווים לטוב. ברור. צריכים את השבויים בחזרה. זה בלתי נמנע. תקשיבו לי, בני אדם, כמה אפשר לעזור על מלחמה? כמה אתה יכול ללכת ולרוץ למקלט? אז, ולו בגלל זה, תסתכלו מה קורה. הם עייפים כבר, כל המשיגנז. הם עייפים כל המטורפים האלה. נמאס להם, אומרים, למה לעשות פצצות? בואו נעשה הכלכלה. אז עם המשוגע הזה, סליחה. אז בואו נאמר. לא אף אחד לא משוגע. יאללה. אל בק... תטעה במילים. המילים, בלילה... אני צריך להיזהר. לילה, לילה בכרך יהיה רק לילה של בילויים. <laughs> באמת יהיה. אה, ולא חמש. של הפגנות, כן. ולא של מחאות. וואו, וואו. שנעבור, שמגיע... אני, היה ש... לי חלום שנעבור, שנעבור, שנעבור בכיכר בשבוע הבא, ולא תהיה, ולא, ולא תהיה כיכר. פתאום לא תהיה הכיכר הזאת. זה החלום שלי. היא תחזור אה, להיות כיכר הקאמרי. בדיוק. אני יודע, ethics... אולי, אולי בסוכות זה יקרה. הלוואי, הלוואי. ואני אומר, חבר'ה, כמו שהמאמרתי, חבר'ה חביבי, יהיה כל כך טוב, מה אתם לא מבינים? יש... החיים זה אופנות, אופנה. והרע הגיע לסוף הרע, הכי איום ונורא, בכל העולם. נכון. אז הנה עכשיו, יבוא טוב. זה אופנה. זה הכול. זה משתנה, זה חוזר. הכל חוזר, חביבי. לילה בכרך לילה בכרך, מיד אחריו אנחנו נגיע לעוד שיר מתוך האלבום הזה, תל אבי זה וחיל לא שפירא ויארוסלב אמרנו. נכון, יארוסלב הוא ירוסלב, באמת נקודת ציון חשובה, ממש. זאת אומרת, הוא עשה איתנו דרך נפלאה, וההשראה של מנטן טרנספר שאיתם הוא לפני שהוא הגיע לארץ. נחה עלינו, והיום, ואחריו ירש אותו ירון גרשובסקי, שהוא מנהל המזכיר. ירון ממשיך שם, וואו וואו. ירון עד היום איתם. נכון. גם על העיבוד, גם על פול, הכין גם. נפלא, תודה, מה שרק להגיד תודה. מצאתי וידאו כזה שירון מנגן, גרשובסקי. הוא מנגן לנו שם בווידאו הזה של אף אחד. זה בטרום. איזה שיר זה שם? תיבת הנגינה? מה, לא, היה פעם. גרשופצי כבר היה איתנו 72, 73. מי סופר. עברנו כבר לתל אביו. תל זה של נפלא שקט אביוולדור, עם אחי שפירא, וכל השאר יסופק. תקשיבו. בואו נזכיר שוב מתי. מוצאי שבת, נכון? מוצאי שבת הקרוב, תיאטרון גבעתיים וסטיבל מספר סיפורים תשע וחצי מארח את הכל עובר חביבי לגמרי ואנחנו לא יודעים מה יהיה, אבל תבואו, נראה מה יהיה מה יוסי ישאל אותנו כן, איזה הפתעות יהיו מה יהיה שם? מה שהיה, לא מה שהיה, גם יהיה מה שהיה, מה שהיה, נכון? שהיה בינינו, כמובן יהיו גם הפתעות, אנחנו הולכים לעשות גם נו, תגלה, תגלה. נו, תגלה. כן, כן, כן. עיבוד חדש של זה, קיקי. לא, בוא נעשה שם, נפתיע. אני יכול להגיד? לא, לא. צריך הפתעה? תבואו, תראו. חבר'ה, קיקי יודע לשווק? בלי ספק. אנחנו מתקרבים לסוף השעה שעברה. מהר מדי. לא אמרת שיהיו שעתיים? הלוואי. הלוואי. אנחנו יכולנו לעשות כאן שעתיים ואפילו שלוש. Uh, יש לי הכל חביבי, המון המון שירים שכל אחד מהם הוא uh, שווה השמעה. אתה אבל... מנסה להכניס פה חמישים שנה לתוך? זה נארגן משהו. חמישים שנה? אנחנו בשעה. לא מוותרים, לא מוותרים, לא יש, יש, יש לנו רעיונות uh, יש ככה לכם. רצים פה בינינו, uh, אבל... לפני הכל, בואו בוא נאמר תודות לכולם. אז קודם כל, ל, לקיקי. תודה. ולעמי. הכל עובר חביבי. חצי! החצי החשוב של הכל עובר הכל חביבי. הכל עובר, חביבי לא פה. תודה. שלומית ויובל, תמשיך. שלומית ויובל. ומשה שמחליף אותו. ומשה, מוזס. כן. <coughs> אמיו, במוצאי שבת, בתיאטרון <coughs> לבתיים. <coughs> תודה לאמירה <coughs> המפיקה. תודה לרובי. תודה ליוני בגן, קצין אספקה ראשי. אבל אמירה היא הכי חשובה פה, היא אמירה. בוודאי. היא העירה אותי. הבוקר. לפחות מישהו מעיר אותו. הצליחה להעיר אותך. היא גם מעירה אותי. היא גם מעירה אותי. אני מבטיח, אבל גם אני מעיר אותה. זה היה כיף גדול. כיף, כיף, חבר'ה. היה כיף כשהיית כאן לבד, וזה היה כיף כפול כששניכם כאן. אני רוצה לאזן אותו פעם, לא? עכשיו, בשבוע הבא לא יהיה לנו את מעדן ויניל, כי אנחנו בחול המועד, אז אין מעדן ויניל, אבל בשבוע שאחרי, אנחנו עוד לא יודעים מה יהיה, אבל בטח יהיה נחמד. או אתם בענייני מוצרי חלב, מעדן ויניל. כן, ואנחנו נפרדים. בתל אביב, היא נמצאה שם ברקע, אבל אנחנו חוזרים לתקליט הראשון של hey. הכל עובר חביבי. צ'וי צ'וי טריין. ושמענו את הכל עובר חביבי השיר, ועכשיו אנחנו נשמע את המחרוזת, המחרוזת הלועזית, שאמנון ברנזון אולי לא רצה, <laughs> אבל... <laughs> <laughs> אבל הקהל מאוד רצה, וזה, וזה זה בעולם, זה זה מה שהפך אותנו בעולם. ל... הצלחה כל כך גדולה, כי עד אז לא שרו אלבומות באנגלית. פתאום באנו להגיד בהומור, עם תנועה, ובכיף. אנחנו נאחל מועדים לשמחה לעמי וקיקי ויוני ואובי, ולעצמנו, ולכם המאזינים. חבר'ה, חטופים חוזרים, נכון? רגע. כולם חוזרים. חטופים, תקשיבו, אתם פה, עכשיו בסוכות, אתם פה. אתם פה. מהפה שלך. אמן, חוגגים את חג השורות. אז תודה שהייתם איתנו מאזינים ומאזינות. ובפעם השלישית, אבל מגיע להם יותר, אמי. קיקי. הכל עובר לך, תודה שאירחתם אותנו פה, אנחנו שמחנו מאוד להארח. ותודה לעם ישראל. שהקשיב לנו כל כך יפה. חמישים שנה, חמישים שנה. חמישים שנה. End going on. Oh, והם ממשיכים. You, you hurt me. Uh, אני לא אאחל לכם oh. בחיי החמישים הבאים. And you make me cry. אבל, שהעתיד ימשיך I'm להיות die. ורוד, והכול עוד רגע תודה, תודה. תודה רבה. זוהר לכולם חג שמח. ורק בשורות טובות. קיקי. ביי. Bye-bye. Yo-fi-kiki. Bye. I will always <laughs> want you for my sweetheart <laughs> No matter what you do Oh, Carol I'm so in love <laughs> with you Ve yom bahir Yaradeti da roba Yatsati leshotet b'araba i like today we pass the time i away